Bidasoaldeko herri mugimenduen irratsaioak. Pauzu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Zaldeon guztioi, hemen txegabiltza, gonekin erobero -ero saioan, gaurkoan, bai, zuzen-zuzenean gabiltza berriro hemen, gure estudioetatik, endaiatik, zuzen-zuzenean, arazotxo teknikoekin, nin jarri naiz berriro ai, mai teknikoan oiana, beraz, ba, hauen e, kaskoak, konpontzen dugun bitartean, uimenekin usten zituztegu. Eber, kaiso Ba ez, ez aientzuten ez? Ez ez, ez aizu entzuten, sentitzen dut. Hor saiatzen ari dira, baina keba, ez mikrofonoak, ez, biratu zuera ber dena entxufatuta daukagun, zen hori ere bai izan daiteke. Ez ainar ez aituten zuten. Bueno, ba, hola hasiko e, hasikona izni gaurko aurkezpena egiten, e, goxo, goxo, ainar ez ezitzagin ez, ez aizu entzuten, sentitzen dut. Ez, <risa> neri begira daude, baina, ba, bueno, gaurko saioan zertaz arituko garen kontatuko dizuet, zeiruditzen. Ba, horixe, gaur aurreko astean oporrak hartu eta gero... Ba, berriro bueltan gara. Eta bueno, gure kolaboratzea edornako izango dugu asieran ba, beti bezala albiste fresko eta berriekin. Eta, gero, ba, gomendio kulturalekin jarraituko dugu. Gogoratzen duzuelen, askotan oitura genuela, terrenak, ba, Olakoak zuen gana ekartzeko, ba, aurkoan kortuak, pelikulak eta ba, beste hainbesteren e, gomendioak e, ekarriko dizkizuegu. Eta, bueno, ba, orain e, saiatuko gara berriro ere arazo tekniko hauek konpontzen, zen ez da plana nik saio guztia bakarrik egitea. Gustera egongo nintzen, eh, zuekin ordu bete txo batean hemen bakartertertulian, baina oraingo nago prest, teknika eta tertuliau batera eramateko. Orduan ba, musikita pixka bate jarriko dugu, saiatuko gara. Hau konpontzen eta ea honen ondoren, ba, berriro gauden zuekin.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 Estudioan denak batera itsegingo dugu orain. Bai, bai, bai, Entzun, orain bai, esan kaixo, neska, kaimen zaudetela. Kaixo, kaixo arratzarean. <laughs> bueno, ez daukagu, e, aurikularrik ez ezer, bo, nik jarriko itut, eh? Aber, entzuten den. Aber, bai, entzuten da, entzuten da. Ba, hemen, gaude, lauak batera, estudio txiki-txiki batean, eta horrelasiko dugu saio, ez bestela ez da, kinolein godu Ni oraindik ez nago prestorlako bakarrizketa gauekoiek aurkezteko. Bai, <risa> eh, Mari Puri baitu. Bon. Mari Puri. Mari Puri baitu. Senedo xola estuak, lo seixes. Seixetan, Se, seixetan, seixetan. Se, seixetan. seixetan, seixetan. Bueno, ba, hemen gabe, estudio txiki batean, goxo, goixoia mofleteak ondo gorrituta, ez lotxagatik, kriston Beroa daukagulako bakizu hemen lotxaga batzu garela eta berdin segula arazo ze tekniko hauek, bueno, berdin embarkatuko diogute antzetako lagunek zeigu berdin eh baina bueno moldeatu gaitezkela bitarte horretan oaia hortxe dabil teknika gauzak konpontzen saietzen momentu batean gure nola esan argitxoak egin ditu <laughs> horrek baina oi, oi. hori <laughs> bai norbaitek pozik agurtu egin du oaia <laughs> baina hitzegin ez da ba, ni ditzako bakarrik eh, eh, mikro bari ba bueno hemen hori muxu horrekin sanberminekin ba de... Hmm. Ba, ere gorri egu, esan bat, yeah. baina nori gondago gure euskal harriko dara, tío, ez de botxornua, bo, kaka mierda, baina, bueno. Eta hori, baga dela hemen, eta gaurrein gogula pixkat, bueno, uste dut kometatu dut zula. Bai, kometatu dut, ya? ez da bereien kulpa ez naute entzun, bengo agatik. pila bat, bai. eta, eta, bueno, espero pues, dugula gustara gotera, eta, bueno, zuzenean igual joan gogara dornakurekin kontakta. Bai, hori da. Hartzera telefonoz deituko dugu. aber honek eutzen digun eta bitartean ba hau jarraituko dugu, eh? Lasai, tekniko arazo teknikoak badira ere, zuekin egongo gara. Jarraitzietsi utxu maiteak. Amelia Tope. Lirekin e, bukatzen dugu gaurkoz, bai, badak izu, eh? horrela zara eta pilo bat, miren hemen atzetik, seiatzen ari gara, eta bueno, e, interkambio gingo dugu, toki interkambioa, baina bitartean, e, badornakurekin dornakurekin hasiko gara, esan dizuegu gaurre dornaku etorri zaigula, beti bezala, estero ezela fin, fin. eta ba, hemen txedaukagu, telefonoaren bestaldean itxaroten, arratxaldean dornaku. Oiz, ondo, zuri bai entzuten zaizula, que bien bai. <laughs> Badakizu gaur arazo tekniko batzuekin gabiltzala, baina bueno, zu entzatu, entzuten zaiztugun bitartean, bera ongi. Hori da, hori da <laughs> Eta zerrekarri gauzu asteontarako? Ba, bueno, asteontan, ba, ba, beze gai nahiko polemikoa Izan ere, bueno, ba, dakizten bezala kotxak giratzerakan momentuan, askotan Ba, nokkumezkoak e, oso gaizik geratzen dutela oso ezaguna ba, horre da. horren ningu ba ezaldi askora egi dira, dela muka erteniak ez direz. Eta, bueno, ba, horre ningu da, edizuzkait, ba, batez bat ere, ba, uno, el paisen orako artikulu bat, eta baita nokkume batek iratzita, eta bertan komentatzen duenez, horiak bueno, ba, iratu, argi dago ezaldi ege, ba, mito bat, besterik ez direla, oda E, ez dela betetzen, ez da iztik arabera inolaz ere, eta justoko kontrakoa betetzen da. izan ere, gitarien, kotxean gitarien, erdia, amakumezkoa gitar, eta bezkariak gizanezkoak ez, ba, tiskat, e, ideago eta juteko tiskabatu dago gizanak, behar, horro, nahieneko parekia da, e, ba, errepidean gidatzen dagoen gizanezkoen eta amakumezkoen kopurua. Mañana no renuncian, gustena istripuen kopurua ordea ez dela la de bare, ba, ba erdia izan ere istripuen kopurua batetik 10 dira emoken bezkoak, honen istipularrienak eta ezkerrienen artean e, ba, bat zitik, eh hori batitik 10 amar gisteren ezkoa vida. Ordenatzen daiteke ia gehienak eh guztiak giren bezkoak direla istripuak edukiten eta dero, beste ere, ba, jarri enetik martxan puntuen direzko e, ba, gida baimena, ikusten uh -huh. e, da puntuak jenterako momentu alere, zei keuneko geita bat adirela emakomezkoak, eta beste, ba, euneko hori, ba, gizonezkoak direa puntuak azinitu zenak, deraz, ikusten da, argi eta argi, estadiztiken arabera, behin da berri do, ba, askoz gireago direla gizonezkoak, e, arrizkutxoagoak arri, errepilean emakomezkoak guaino eta, bueno, ba, ba dia bizat datuak, esaten dutena, eta, ba, ba mito, eta mito entara bueltatuz, eta bizat humore deago jorratzeko, eta bizat kirri egiteko lako rehen inguruan, ba, baia semanitak, eta, ba, ete berdin egiten den programabat, humorezko programabat, egin zen, parodia motz bat horren inguruan, eta mm -hmm. diaren entzungu duguna. Ega ba, entzungu dugu, zer egin zuten. Y es que las mujeres conducen mal porque los hombres las ponemos de los nervios Situaciones como esta se dan en Euskadi todos los días Venga Maite, mete ya la primera que si no nos salimos de aquí En cuanto puedas, cambia de cadencia, hay que tirar para la izquierda Y abajo que vienen coches por detrás Mira Pachi, cállate de una vez ¿Lo ven? Ya se te ha quedado Ya te he dicho que me dejaras conducir a mí Está claro, cuando un hombre va de copiloto, tiende de forma natural a dar instrucciones hasta que la mujer pierde los nervios Y en esas condiciones, no podría conducir bien ni Fernando Alonso Otra idea muy extendida, es la de que las mujeres no saben aparcar Esto también es cierto, siempre que haya un hombre ayudándolas Eso es, muy bien Pero existe algo mucho peor que un hombre ayudando a aparcar. Dos hombres ayudando a aparcar. Es. Ayudando a aparcar. Dale, dale, dale, qué sitio. Pero, pero gira un poco, mujer, que te cabe. No, que así no te cabe, endereza. ¡Se acabó! ¡Aquí se queda! Si es que no tienen ni idea de aparcar. Ya te digo. Además, este fenómeno afecta a todas las conductoras, incluidas las que se ganan la vida al volar. Póngase en el carril de autobuses. Sí. ¡No gire, que esa calle es dirección premida! ¡Venga, mujer, dele más! ¡Que no llegamos! ¡Cuidado en la rotonda! ¡No me distraigan, por favor, que puede ser peligroso! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Piñazo al canto! ¡Si es que yo no sé cómo las dejan conducir! Ya han visto. Y este no es el único caso de torpeza que tiene una explicación. Los hombres son torpes haciendo la colada cuando tienen a una mujer delante. ¿Pero qué haces? ¡Ya has puesto demasiado soizante! ¡No! Isten cuidado con la temperatura, que luego enkoge! <risa> bueno, entzun dugu, eh? Betiko mito hoiek dornako topera helikatut, agor, baias Baina, grazia egiten dugu, baina nioztut, askotan entzun barri izan ditugun gauzak izan direla, ez? Eh? Nik uste un bina, berri dago entzun barri zainabela. Eta askotan bazazka ikotxean gan, eta gua, errepidean norbaitek baitek, egin barri zen zaraite egitea, komentari hori baietan Ombituk pasa, eta izango dize hori Ez dela, inez beteten, ozazkinean gizten eskabaketan, ez dutzen baina, bueno, ezken ginen ikusten dela, eta mitoa eta ez daiz dela kanonik atrezen den, baina eta nguazetari kultura labeza marco duz, ikusten den ez hori, paraktikan ez da, beteten. Bai, ez argi dago, hemen iru neska gaudela, buna huek ez dute, iru ez, gurentxe momentu honetan, itxoin, miren ez aldatu arendik! Miren, ez. Yes, estudio aldak eta egimartu <laughs> esaten ari nizuen moduen erazoteknikoak ditugulako eta ola isegabiltza, pixka zauran pare. Baina esaten ari nintzen miren, ari ba, mitori ez dugula bat ere likatzen guk orson dogi datzen dugula. Primera, ha. kondukteraz da primera <laughs> Hori da, bueno, horrela Egoa pixkat gehiago igotzen eta Mofleteak eroz eta gehiago gorritzen Utsiko zeitugu dornaku Zeituko gara gaurkoan Ea saioa bintzat Iruen artean amaitu egun Eta urrengo astean gara edo Edoentzungo gara berriro? Horri da, ongi bueno, bagongo gara Horrengo astean Bale, dornaku, moixu bat Aio Aio, guti, aio. Grabe tu nombre mi baraka Me hice por ti marinero Para cruzar los mares Surcando los deseos Fui tan feliz en tus brazos el corazón KIDO PEREZO DE TU CUERPO Y DE TU piel COMO UNA OLA TU AMOR LLEGÓ A MI VIDA COMO UNA OLA DE FUEGO Y DE CARIÑOS DE ESPUMA BLANCA Y RUMOR DE CARACÓN Oh, una... lai, ya quedé, prendida tu tormenta, perdí el timón, sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció. Dile, te amo Pero al mirarte a los ojos Vi una luz de desencanto Me avergonzó Monalala Tu amor llegó a mi vida Monalala Es de fuerte esta medicina mis labios Tus labios te amapola Naola. Naola. Como naola, no como un churami. <risa> <risa> <risa> ederra, Ederra, ederra. ederra. <risa> e bairua, Yoo, la... que te Ederra. Eh, uh, orain bai hiruak, oh, tan beter gara. Uu, uh, uh, Bai, bai. Increíble. Eskerrak. Bueno, estudio aldaketa. Bai, eh? Sí, boicot clase dau gainera. O sea, e? udaran irratisajoak egitera eta gubakarrik, gubakarrik. bakarrak. Hemen. Guasa, ba esgera jungo, jungo, Egingo jungo, eingo du u irratisajo gara. Baño de su test de coordinación. Ni, no, ahorita su test de Bim pam pam eh, eh, nor. Eh, eso eh. <risa> eh. es <duz> sumatu. <risa> no, Jurado, Kulturgo Medio a. <risa> Int de paie, <risa> como una hola, bari bagu gabe bezala, komuna loka. <risa> eta eta bueno, bari hasiera mandiego Kulturgo mendiei, benetan merezi du bideo hau ikuste ere. Hori hemen aipatzen genuen bezala El Rey León personificado ikusi bideo, o sea, bideoa? baina bueno, ya Kulturgo mendia tan garela, bah, bueno, gaurkoan Deixentek arreitugu eta, bueno, bat abestearekin lotzen jungo gara. Mm. Oso ona kori egiten, baietzeinara. Gauzak horrela elkar lotzen. Bai, dik ere ez daukatenean, baina gaur, badaukate. Badaukate, gaur badaukate. Baina, baina, baina, honekin nazio baino lehen, aipatu nahi noen, konten, jarri nahiz, bi gauzekin, asteburu buru onta nuen, aste eta aste onta aur, ikusi dut, aur txiki bat mutila kantinera segiten irundikan ze poza hartu dudan. <risa> Oso hando? Txalotu duzu. E, ez, ez, gomitxatu urruti baino. Bai, hori alde batetikan, eta gero, ba, San Ferminetan eta hortikan lesakan gora nafarroa, beti bezala. Kriston Girotxoa zegoen, eta beno, ba, hor... Maitasuna... O vaya, sartu, sartu borei. Vaya, sartu eo tera. Como una ola, entra como una, como ola. una ola. Como una ola. Uh! Oso hondo egiten eh, dulzulako, mugitu besoa kolatuak bezala, xubabe, xubabe, xubabe. Oh, uh! esto es horrela. Kan bat jarribar kogen uke, mene. No izan bin orla. egiteko zuzenean. Eta bigarren goza, ah, ah, bigarren bye, goza bye. postu nahuena zearo, izan da, eh, ma, bueno, bikote pila bat, elkartopatu, elkartrukatzen dira hor lesakan barna. Eta beno, ba, bineska ikusi nituen horrela ligatu zutela San sanferminetan naturaltasun osos, eta kristoan poza izan zen, zeren berez, bueno, da, normaltasun osos gertatzen dira, diren gauzak dira, baina nire lehenen gualdia da horrela ba, ikusten duala zuzenean eta espreski, ba barraren beste aldean, ez? Eta bueno, ba, poza eraman nuen ere, ba, ba, ez? Aurrera pausaak beti kritika ta kritika egiten dugu nontan, ez? Eta beti aurrera ez dela egiten eta ezagizer, ba, ez? Ba, normaltasunez aur txikia aurrela ikustea eta bikoteak elkar muxukatzen ikustea parrandan elkar ligatu dutelako, ba, posgarria dela ere, ba, azaltzeko, bueno, ba, neukan edo gainera, ez? Ba, udaran eta si. pozgarria direlako txondo. Gauza txiki hauek, ez? Gora ligoteoa. Gora ligotea Sanue. Sanue, Sanue. A <laughs> Zabeno, ba, hortikan kultur gomendioetara salto egingo dugu, ez dakit nahi nago nada, bien. Ez, bueno, ez. <laughs> <laughs> Olatu bat pasako dugu reen. Eta kultur gomendioetara guaz, e, ben, zeberan niego egiten hori garen, ez? Rio bat, surfin. Surfin, jarri, ingero, surfin, pixat. <laughs> <laughs> bueno. Bakulturgomendietan hasiko gara. Tegia izan giro positibo honetatik nahiko negatibora. bueno, nahiko negatibora, edo hasiera negatiboa duen korto batekin hasi naiguen gaur kulturgomendioak eh izena du Pornobrujas mm -hmm. eta interneten bilatzen baduzue badaukate web horrialde bat eta web horrialde horretan e, ba, laburmetre guztia ikusteko aukera dago, oso osorik Eta labur metraio sari pilo bat jasoti ditu ba horrelako leiaketetan eta eta beno ba gaurre kulturgomendioekin arituko ginela eta ba ikusita ba, e, nire pixuki ni <risa> esan dit. Aba comenta tu porno Eta ba, begiratu dut, nik ez nuen ezagutzen eta ba, bueno e, da ba neska talde bat launeska dira eh pornobrujas.punk taldea osatzen dutenak eta ba, gertakari oso gogor bat gertatuko zaie, ari eta haietako batzuei ainzuzen ba bortzatu egingo dituzte, eh parranda batean ondoren eta ba piskata beraien, e, bueno, e, beraien ibilbidea edo ba nola egiten dioten aurre, ez? Eta ba politada ikusteko ba, aurre egiteko modu desberdinak eh pertsonifikatzen dituztela protagonista bakoitzarekin. Eta bueno, ba politazen ere bai, ba, nola jorratzen duten, eh? E, e, gai hori oso gogorra da, horratik esan negatiboa eta positiboa badauk ere bai, ez? Baina oso gogorra da, irudi oso gogorrak dauztan hasieran batez ere, baina gero bueno, nola e, ba desgracia egiten, ez? Desgracia horiei aurre egin altzaien eta Ha, bueno, ikusi dezakezu eta ba benetan gomendagarria. Oso motxa da, eh? bederatzi 9:10 minutu irauten dituen eta orain ba eh corto horren eh trailerra. trailerrarekin, bai, kasikasi. Pelikularren Amarrenadena, bai <laughs> bueno. daukazue eh, trailerra eta esan bezala bai eskuragarri e eh, interneten ikusteko bereien weborrialdean. Ya. Bueno, vamos a tranquilizarnos y a los cafés. ¿eh? No quiero tranquilizarme, coño. ¿Cómo quieres que tengas? ¿eh? Estoy hablando. Me estás gritando, me estás calentando. Venga. En las historias, los héroes superan los obstáculos. A nosotras, sin embargo, la vida parecía reservarnos siempre lo peor. Pero allí estábamos las cuatro, delante de nuestro sueño. Un concierto, una función. <risa> Oye, ¿Qué habéis venido hacer entonces? porque de aquí ¿No os veis. Hemos dado un concierto en Alicante. Ah, sí, ¿O sea que tienes un grupo. Uh -huh. ah, okay. El final de una gira y la sala a reventar. Oye, me encanta este sitio, ¿por qué nunca hemos venido? ¿Te pasa algo? A mí me tocaba empezar el bis con un acople, pero me quedé en blanco. Y entonces, todo aquello que creía olvidado reapareció. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Pornobrujas TV, con Ana de Kier, André... ¿Voy a ser la protagonista de tu próximo documental o okay? qué? <tose> y bien... presentando a la nueva vocalista de la banda más irreverente del punk estatal, Paula. ¿Deseas saber más? saiendo YouTube. Zabez, ba, hortxe, entzun duzuen, eh? ikuste dute soinuak berak eta, eh, entzuten denak transmititzen duela gogortasun hori, baina Oso mesu politak e, dauzka kortoak, ez horre, bueno, e, lau hauetatik e, badago bat pixkat e, ba, gehiago gaientzen dena, edo ba, bere haotxa da pixkat kontatzen duena historia guzti hori eta jo, ba, kristone esaldi politak e, badauzka e, indartxua da. Eta batez ere, niri zaidana da. Ez horre punk talde batean ikusten dituzula la, la Uneska, kristoan indarrarekin, bakoitzak oso pertsonalitate desberdina dauka, horrek e, erakusten dure bai ba, egoera gugor aurre egiteko bakoitzak, Ba, bere metodoak edo ez e, moduak eh badauzkala eta ba gero hortik pixkat kotilatzen ibili <laughs> naiz eta ba horrelako blog feminista pillo batetan eh kortaren inguran hitz egin dute ba el aikan coral blogak e, ba, bueno, aipatzen du eta berak ere ba, bueno, e, kortorrek daukan gogortasuna E, bueno, alde batera utzita ez, baina e, batez ere gogortasun horri aurre egiteko hartzen dituzten tresnak ikusita ez eta emakume hoiek ba egora horren biktima ez izan naia, ez edo neskoiek erakusten dute ez dutela horregatik gelditu nahi e, ez dutela punka egiteari utzi nahi, ez dutela alde batera utzi nahi ez dutela biktima batzuk izan nahi, ez? orduan horri aurre egiten dutela, ez? eta ba koralek izaten zuen, ba bizkat e, ba, biktimizazio horren kontra do lan egiten duela akortoak beste modu batean jorratzen dela, ez? eh bortsaketa bat eta bueno, bestean bat blogetan ere bai, ba aipatu izan da, eta ba hortze duzuak, ikusten ut merezi duela gehiago lehenago ikusteak eta gero irakurtzeak, e, jendeak zer komentatzen duen Baina, bueno, hortxe, pues, e, porno brujas du izena, talde, punk taldeak e, duen izen bera, eta, ba, hortxe, e, YouTube etika parte, beraiek esaten dutela kortuan, somos unos mandaus por ber YouTube, badago bimeo nere, bai, así que, hortxe, ikusteko aukera. Bai, interesgarria, eta gainera, ba, e, oianak egin duen zerren honetan hurrengora jotzeko, ba, Oina, ematen duena, ba, beste talde bat, ere neska talde bat ez, orain gainera Euskal Herrian, ba, oi hartu handia eta mediatiko gainera garrantzia ematen ari zaion proiektua a, a, mintzatuko gara, ez gara mintzatu orain arte espazionetan, zuloak e, proiektuaz ari gara, Fermin Muguruzaaren e, filma gurriak e, bostean estrenialtuko dena, baina bitarte guztian ba, kriston euskarri pilla eskaintzen ari dituena, ez? eta baita ere ba, emakume talde bat, ere indartxua, e, estetika potentearekin, eta mezu ere e, potentearekin, ezakit e, baden norbait guen ere ezagutzen ez duena, ba, pixka bat zertan, zertan datzan, baina ba, daukagu ere e, trailer txiki bat, e, desberdinak egin dituzte, E, jarriko dizue guetan, hau zute gero pixkat gainetikan mintzatuko gara ba, horregatikan, ba, espazio askotan mintzatzen ari birelako, baina ba, emakume jositako ba, artista, bueno, emakume artista jositako proiektua denez, bazken nahi ez ere, basa ba, aipatu hori da, hori da, hori hori ez, zuluak teaser, trailer toma isa. Pentsatuet, hiru emakumez osatutako musika talde bat eratzea, Women Power 3 Aitortu bidot, asirati, garrate, kamari gazatzetiko kitzie ez bat estela gustaten guztaten zan. Zure zingetaren gaten. Zure zingetaren gaten. Aina, ikusi eren zure ama Facebookeko laguna zula? Ba benetan nire laguna galako. Nastrbasioa, autodeterminazioa. Da. Nastrbasioa autodeterminazioa. Da. Suloakena. Joan geia, Satankia. Nek ez dezgolzatu une bai. Baira gutxidasuna suloakena eta hola ibitu sai sebaiten ataria, no me tienes que la Zendu lebe bat Tristurarekin azki da Baraionak handuko dira Taztun nahi dudena Ametz bat hil dutela ba, Oso gertutik bizi izan dugu beti kugutza, ez? Eta arduan, bagin duten lana brutal izan da, bai muzikuentzako bai eh ausoarentzako bai bilbontzako ta bai euskera euskalherri mailan eta mundu mailan ez television manipulación tiene ninguna el carrisqueta islandese nahiko lozagarria esa <tusurra> esa eh ma primer dato kainas ze zeisalander barra ja ikusten da et bai me jartzenteania bakarrek Zulo eta nitsake. Zulo. Zulo. Zulo. Zulo. A través de y que vamos a <totipa> hacer. <totipa> bai, que ba bai orixe orixe zuloaken e, trailerra eta bueno ba, ba bueno, dago aste hontan pozik daudela ba, lortu dutelako crowdfunding bitarteko eh finantziazio hori betetzea eh arte, ustai ustai arte jarria daukaten epea eta bueno ba ja beraien Ba, sare sozialetan eta eskerrak emanez sare dabiltzate hor zuluak, proiektuko jendeak, jendeari ba, apartartu doelako kofrondinan, eta bueno irudi urriaren bostean estrenua izango dugula eta bueno, ba, piskat hori gaurkoan hori ere karrikan nahi genuen, ez da, bueno, suposatzen dugu, ba, uentzunagoa izango dela eta ez, ba, ba, bari, sare sozial pila, guztietan eta handabialako bueltaka, elkarrizketa piloan eman dituztelako baina, bueno lotura daukagalako, eta guk e, maurendik ez genuen gurera ekarri Eta bueno, ba Maemenerre, ba, ba neske ez osatutako punk rock musika talde batean datza, baina berezia pixkat bereziaz. Da? Bueno, beraiek asieratik esatute ba, bere garaian handi warjolek de factory arte estudioan egindako de Belbet Underground taldearen antzeko tasumat baduela, ez? Ba, laborategian sortutako talde musikabal bat dela. Arrate Rodriguez e, artistaren ideia edo iniziatiba zabiatzen dan proiektu guzti hau, eta pixkat bat berak horrelako ba, zerbait egin nahi izan du, ez? Ba, berak... E... Ba, Euskal Herrian, ba, musika panoramaan zegoenegora ikusita, ba, neske nesken arte hartza ikusita eta pizkat nikuzte dut ba, guzti hori mai gaineratu naiean eta hori, ba, polemika edo, edo gai hori plazaratu naiean, ba, beren modura hau egin du, e, oso talde berezia da. Horia baina, beraiek aipatzen bezala, ez? Ba, ba, berak sortu duen talde bat, e, ibilbide laburra izan duena, baina baina oso trinkoa, badiru dien ez. Eta bueno, ba, guzti ontan e, Fermin ere badabil eta, bueno, ba, noski berak ere Fermin muguruza dabilen saltsa guztietan bezala, ba, kresto noia hartzen eukitzen nahi da. Eta, bueno, ba, ortsiago, pixka bat, e, ba, rairean osundu lertzen ez dian gauzekin, eta bueno, ez, ba, nik uste dut e, kuriositatea bintzat sortzen duela, Ozai, ez da, gehiago baloratzera sartuko, Baina, bueno, ez, ba, badagoela hor esperimentu antzeko bat, eta ea, ea, zerra teratzen den nortik. Gainera, asiera batetatik jendeari parte hartzeko, bez ba, ez sojik finanziazioan, ba, bueno, ba, irudi eskatzen zi, zitzaioela jendeari ere, ba, dokumentala berareako irudiak, eta bargazki irudiak, bideoak eta bidaltzeko, e, hor e, tengabean, ba, bera jensari sozialetan e, publikatzen joan dira poliki-poliki, ba, bai abestiak, e, bai kontzertutako irudiak, bideoak, eta bueno, bada ere modu baten gantzatzeko, ez, jendea hor ba, pixka pendiente goteko, eta bada irudi funtzionatzen ari dela, eta eta hori. Eta da ere, gero, mertsan da hor, bueno, igual kritikak pixka ere egon dira, ez, ba, ba egia da oso austera, de joan talde edo proiektua ematen duela dela, ez? Duan, eska oso makarrak, oso bere uruaz ziur daudenak, baina gero ere, zakit, igual oso estetika markatu bat, inazken fina, igual dela ere hori bera puskatzen saiatzen garena etengabean, emakumeok, ez? Eta eta liberean oso estetika markatu bat duen zerbait da. Orduan, bueno, baur pixka bat debatea edo. Bai, nik uste dute, kuadria, askotako, eta, ez, parrandagiro edo tertulia pilo bat ari den gaia dela, ni behintzat Pio batetan atera izan da, bai ba izaten zenen moduan, ba, albistetan ere bai ba, tenga begauzak ateratzen ari direlako, ba, kofraundina dela eta pues, amaitu dela, edo ezakitzen egun faltatzen ziela hori amaitzeko, edo bideoklip, lehenengo bideoklipak publikatzen dutela, gero lehenengo trailerra publikatzen dutela, hor da, pixkanaka pixkanaka ari gara izaten informazioa, baina ez horrela oso zehatza jarraitzen dugu pixka eta irean eta nik ustud ba, denborak aurrereaginela ba, jongo garela pixka gehiago enteratzen. Hori da, gero aipatu behar da, taldean hartu duten neskak eizaskun muruaga, Tania de Sousa, Ainoa Auntzueta, Maitan Emaibas, Nayaragoikotxe eta Alba Burgos izan direla E, berez garai ezberdinetan batzuk egon dira, bestetan beste batzuk bueno, denan neska gazteak, e, beste musikatalde bat zuetatik e, bai bile izan dienak ere bai, esfinterzen ari dira ez, menen duen ondari bin, bai, neska talde bat ere bai, bera gero jarriazak egor, esfinterz. <laughs> Baina bai hori ez, eta bueno, neska gazte-gaztea dira gainera, eta, bueno, abertzen maten duen, horre bai, ere argazki lari deixentei bila dira proiektuan, aipatzen Fermin muguruzak ere iPadon zituen en eh Jon m m m, mm, mm, mm, oria, y Corcotech, Fernando Le Saun, Johnny Roundeghi, Tom Hagen, bueno Bai, gero orkortuan entzun dugun landergarro, ez? Argazia, karo, entzutean bakarrik ez da ikusten, Baina, arrati hurbiltzen zaio momentu batean landergarrori argazkiak ateratzen ari delako bat aldekide bati, taniari uste dute abeslariari ariain zuzen, eta seten dio, e, zertan ari zara hori, ez? Argazkiak ateratzen, eta seten dio hemen, Es hori, e, es hemen se jartzen du edorlako zeraik kontua da kamiseta erakusten iola ta zuloak jartzen dula, ez? Esatzen du hemen tania dago idatzia? horlako bueno, dokumentu Arigarriak <risa> dauzka gore bai. Bai, bai, ez dakit, ba hori, pizkat e, hor egongo dela eta bueno, bai, ikusteko gogo aldimo dutute, urriaren ba, ba, 5 Eta, bueno, ba, momentuz guk pendiente jarraituko dugu, baina bestarik ez hori jende gehiago ere, ba, Rodriguez Rodríguez e, agide hilaria izan dela, naztuta gondar jende piloa. Eta, bueno, abertzateratzen den koktelera unitatik. Bai, horrengo ze eh, interneten bi abesti daude entzungai, eta ba, bueno, pixka atisteko gaurko zuloaken entzatia, ba, igual ezagunena egindenarekin eh, ortsan zituztegu. Zuluak. Zuluak. ena no. hm mm -hmm. Zin... <risa> orain kultur gomendia kein dugu mm -hmm. mm -hmm. eta bueno año resta de ella seretú maian eh bueno, dugu ba gomendia egin digutela guri eh samarra dugu ba zenbait kontzertu dagoeneko pasata daudela baina oraindik ere oso proposamen interesgarriak botako ditugula hemen Entzule goxo bateri eskar. Bai, dena esan behar dugu. Jarraitzei esu txua daukagu. <risa> Bravo. Bueno, bintzat, idatzi digun bat. Beste bat txan ubera bai. Eta oso pozitza gude. Bai, dai, bai. bai. Eta gainera hori ez. Soi jarraitzaia bat, aktiboki ez. Hori gainera da, hori proposan da, menekin. Hori da, garrantzitxoena. Horregatik guztetan zaigu. Mhm. Mm Bai Baita ere. Bai, eta esanbera dugu berak ere galdetu zigulako eta udaran oporrak hartzeko intentsioeko tegenuen, eh bueno, egia da astean faltzkiki txiki bat. Egin genuela, ba bueno, pues pues Jaiak. Pues Jaiak geizan duten eta post, bueno, post, batzuk baina intentzioa bere zen men udaran guztiantzear astero hemenzeekin fin fin jarraitzea dela eta eta beraz kulturgomendioak edo ta beste dozer gauza edo gauza, gausa edo zein entzulek biali nai baldi egu guztiz prest, zuen gomenio jasotzeko. Hemen, udara guztia pasatzen badugu ulertuko duzuten moduan. La, Zue laguntza, gobara, beharko, ta, laguntza dugu. beharko dugu. Hori da, ez dugu denborarik ola eta beste bueno, pixa, bai <coughs> Eskapadatxo <coughs> eskapada bat zekin gaitu, bai baina. Hori da. Eta orduan, <coughs> eskapadatxo bat izan alda, ez? E, Hori obelean. da, ni ustut, orain egiten dugu, berak gomendatutako gomendioa bota, Eta gero zurekin xartzen gara, jaraitzei xartzen gara, bai, bai, bai. Ba, bai edo edo plan egin, egin, baita ere, zer egun. Oh, gurekin. que dada bat jarri ezak berarekin. <risa> bueno, gazda da. <risa> <risa> eh, Bilbon, eh, Guggenheim, Guggenheim, Guggenheim, Bilbao, eh? <risa> <risa> 2.0. <risa> <risa> <risa> <risa> 2.0. Eh, Women's Night, antelatu dute, eh? eta, bueno, bera, esan beharra izugarrezko kontzertuak ekarri barudituztelea, bueno, etkarri dituzte dagoeneko, iruan eta bostean, bueno, Wanda Jackson eta Neka e, emakumeak egontzien, urren ez zurren, baina, noreindik ere, hiru pedazo kontzertu belitzen dira, eta, mm -hmm. bueno, bera, lehenengoa ogeian, hilabete ontan bertan ogeian izango da, kokorrosirena, e, ogeita batean, urrengo gunean Julieta Benegas, eta Azaroren amairuan Patti Smith etorriko da. Patti Smith. Patti Smith. Bilbora, hori da. Yeah. Eta, bueno, ba, jartzen duenez kontzertu guztia gaueko amarrretan e, ba, prestatu dituzte. Eta, bueno, ba, informazio gehiagorako, ba, bueno, sukosatze dut guen jemen web horri sartu edo Women's Night e, mm. jarri. Eta, bueno, ba, hor e, sarrerak non erosi, zenbatetan, eta guzti hori berezogaita bosteuro, Bali, goita boste hori inguru balioko dute baina boste dut bonoak ere badaudela, bueno, ba hori jendeak adiagotea bai. ena bueno, zutu uste alare, ba, jarraitzaiak direnak tarle hauenak, makume hauenak suposatzen ja, dut, no, aspaldi no. jakingo dut zutela, ba, atoztela baina, bueno, ba, enta dut zareten entzat hori da, ezen nekiten entzat gonekin hemen egon da eta gure jarraitzai zutxore bai Bueno, ba, entzuten ari garena kokorrosi da, hogeian joko dutenak, berez, e, bi aizpak sortetako talde bat e, taldea da, e, txikitatik, behire, ba, detzen zieten izenak batu, eta horrela jarri diote izena, eta... Ba, Naiko estilo berezia egiten dute neo art folka dena, eta hip hopa, eta musika elektronikoa, eta klasikoa naztu, eta kolax, ba, erakargarria egiten dutela, esaten dute, ez? eta beno, bain, tunalda pixka bat, gero ere estetika ere, ba, nahiko berezia eta zainduta daukate. Eta 2000 eh, amarrean Grey Oceans eh, dis albuna, kaleratuz zuten eta eh dire soinu akustikoago batekin eta gira egiten ari dire Europan zehar e, beste talde batekin Ruth Rajasthanekin eh baita omen kritika eta publikoa ba maitemindu egin direla ba talde horrekin ere bizkat hori geitzeko eta akaso, ba Patty Smith baino ez ezagunagoak direlako edo izan al dira bueno beintza Ezagitez eta Julieta Benegas ba, bueno, ba, bombazo pare va ba, Torrela Mundial que esa una egin ziren, ¿es? es? Zakin, bai uzute jarriko dugu ere. Vale. Zein? Eh café con limón y, edan la... <risa> y sal, Yo te yo quiero. con limón yo te quiero. Bueno, ya he esto de Bai, es año bueno, jarri dugu hortarako eta, bueno, eskertzea, ¿es? Eh Bai, bai, bai, bai. Millesquer, millesquer. Bai, zeren, esamartizugu beste guztioi, jarraitzai esutxoak ez digula guzten jakiten nor den, eta, bai, jokuak guztan ez guk joku bat planteatu nahi diogu. <gülüyor> Aztera galdera bat proposatuko ezugu, ea arantzaten diguzten. Bai? Idatzi du. Ah, que fuerte! Zer jarri du? Beno, beno, ez dago gaizki emendoa, horbazadete beste gomendio bat, azte bukaera honetarako. A ber. Denbara badago noski. Ba, venga, bota, bota. Haunda ribia bluz. Nozki, egia da. Hori mm, zer da, pista bat? Pista bat. Nazarro maritiko moakoa izango da? Hori da. Guk orduan, onduritzen mali mazaizu, jarritzai esutxu, astero galdera bat egingo dizugu eta horri erantzen godi guzu. <risa> bai, guk enkambio ematen dizuguna da, udantzea arremen jarraituko duguna. <risa> ez baina guzti erantzuten, bagoaz. <risa> bai, ez? Venga, ba. Zer galdera irengo diogu?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 eh onda arribian kristo nagitaragoa badagoela eh, egia da urte zure ba ba musiko honak ekartzen dituztela bailarara gomendagarria dela oso eta ez dakit, miren mire nor badu periodikotxoa eta zerbait esango du es ba bueno segatarena hori ostegunetik igande bitarte egongo direla e, egunero kontzertu pilloa bueno ostegunean ba e, lenengo eguna delako horrelak Hakel Berri Finn, J. W. Jones, Eric Sardinas, bueno, hostiralean sortziotatik aurreare, larun batean egun guztian zehar, daigandan egun guztian zehar, horrela haipatzenak, ba, bueno, kurioso, bezala dira ez badator, eh, neska Virginia Labuat, neska? Bera, bueno, Eh, operazion triunfo en parte hartu zuen eta irabazleetako bat izan zen tipa da Gainera momentuan asko kritikatu izan zuten, na, bueno, ba risto edo ba, polemikoaren laguna eintzelako eta bueno, baina egia da ere berak oso estilo, ba, blues edo musika beltza beste gustoko zuela eta badirudi bere karrera beste ildo batetik eramate erabaki duela eta Onda dira dator, gainera bi egunez e, arituko da, bai, ostiralean, eta bai, Baila gana. Bile gana okaz hemen ja, bai, egunkarian hartzen du lako. E? Eta, bai, eh? Eta gainera, ba, bueno, bereziki berari elkarrezketa bat agertzen da, eta, bueno, ba, galdetzen zaioea, ba, ez dote duen pixkaberak presio berezi bat, ba, Basatzen bajaialdi onetarara etortzen den jendea edo ba, ba, publikoa nahiko, ez, ba, musika estiloa gustatzen zaio jendea normalean ere nahiko exigentea izaten delako eta horrelako formatu batetik datorren pertsona bat ba harrera nola eingote dioten eta bueno, berak esaten du ba, espero duela aurre iritziak eh alda bat dela edo ez, baina bueno, beintsak aukera ematea eta eta berak eskaintzeko asko daukala. Eta badu eskaintzeko, zer egin e, abesti pilloa daude hemen jarrita, pero amaituko dugu saioa e, berarekinia labuat. Bai, hori, ba, kontuan izateko laugune egongo direla ondarri bian zehar, e, potentena ba, bentan e, egongo dela, baina horretaz gain e, Obispo plazan, Gipuzkoa plazan, eta San Pedro kalean egongo direla kontzertuak orduan korduan ba, zuen non aukeratu, zer ikusi, zer rentzun, eta zer gozatu. Eta hori pipa, ba, azkar azkar, ba, Robert Gray, Eric Sardina, 69, JBB Jones, Zora Young, Eddie Shaw, Clubs for Clapton, bueno, suposatze dut ba, mundu enten gustatu zeitzu seguru baten batzuk, ba, entzuran gengo beraz, laberaz, ba, plan polita. Eta gure galdera, Nafarroa maritimokoa, alzara? Nena. Hortxe. Hortxe. Hortxe. Euskal es hor barrenekoa da eta goierrikoa da o non edo bizkaitarre es ez es ya se como tudu angatin bai bai horche jakin hor se bizkaitar, bizkaitar, bizkaitar bat bizkaitarbat disimulatzen ah. ah, izan alda bueno berdindo muxuata la era tamine esker eta beste guztiei ere bai hor ida entu tengaituzu gustei mi esker aguantatzagatik gaur gainera saio nahiko korapilotza izan dela Eta hori pena Nafarroa Maritimora, Hondarriari eta Virginia Virginia Labuat ikustera. Ori. Ez ez Hemen ondegoten da. Gai. Goixo. Urrengaster arte. Aio.